Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathira tayiban mubarakan fi. Kama yuhibdu Rabbuna wa yardha Asyadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd Alhamdulillah Ini malam yang berbahagianya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ngebi kepada kita yang kesihatan Dan ngebi kepada kita yang kesempatan Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Manteng kepada kita yang Bak malam yang berbahagianyo. Perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita yo, yang merupakan perkara yang god. Meskipun di pikiran tayo yang perkara nak terkadang naik deh perkara yang god, bat tayo akan tetapi diisi Allah Subhanahu Wa Taala yang hanagod. Kemudian kembali kanji. Sehingga si hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berprasangka kepada Allah. Nabi mengatakan, "La yamutunna hadukum illa wa huwa yuhsinu billahi azza wa jal." Tidaklah salah seorang di antara kalian mati kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan God prasangka kepada Allah Nya merupakan sebab Syirah orang akan gawafud Li Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan khusnul khatimah Dan perlahan dia ada pu mandum Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Kaga dupu Pu perkara Ia akan terjadi Dan Pu perkara yang God bagi hamba-hamba Allah mengatakan dalam al Quranul karim Kutiba عليكم الكتاب و هو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم وعسى أن تهيبوا شيئا و هو شر لكم والله يعلم و أنتم لا تعلمون الله نبغيه diwajibkan atas kalian berjihad meskipun kalian tidak menyukainya karena tabiat manusia sya'irun tak kalah gelaukan jihad yang harus kutinggalkan daripada anu harus kutinggalkan daripada nanggrok, harus kutinggalkan daripada harta, tabiat manusia dan perkara yang hana galak. Akhirnya, tapi Allah kelanjutkan kemudian, pu yang kata anggapnya merupakan sebuah kejelekan. Akhirnya, tapi yang enggak di sisi Allah. Kemudian, pu yang kata anggapnya merupakan sebuah kejelekan ataukah? Pu yang tak anggapnya merupakan sebuah kebaikan akan tepi yang anggap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlihatkan daripada pemandu ayu wal ikhwata al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Di ulang daripada arti ayat bunuh. Pu puh yang tak anggap dan merupakan sebuah kebaikan akan tepi yang beruk isi Allah. Dan pu yang tak anggapnya merupakan sebuah kejelekan akan tepi merupakan perkara yang anggap isi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lebih ketahui dan kalian tidaklah mengetahui Takala siraurum siji didimpa daripada musibah Takala siraurum husnudzon kepada Allah berbaik sangka kepada Allah Allah azza wajal akan gantong yang lebih lai, yang lebih baik Darifuro daripada isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah ya'an radhiyallahu anha nalakau jamun Abu Salamah Lalu engkau ini ngai, maka engkau sedih luar biasa. Karena busalamayu geroh-geroh yang luar biasa dari kalangan sahabat Nabi, ilmuwan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian karena engkau telah sirah sahabiah yang memiliki keyakinan yang benar kepada Allah kebuduan kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa khulf li khair min. Ya Allah, Nabi pahala terhadap musibah yang menimpa lu. Kemudian neganto yang lebih got. Dalam keadaan Ummu Salamah ya ka janda berasaan. Kamu meninggal daripada Abu Salamah yang tru pun so. Yang pun tru Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Umar bin Khattab lebih mulia daripada Abu Salamah. Genak nak lagi ge pinang daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah hang Kemudian tu ulang selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'alanh Gepinang daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah pi hang Kemudian bapak leh saudro Nabi saw. Kemudian Ummu Salamah gede dan jad lah kian sebagai salah siror Daripada ummul mu'minin radhiyallahu anha Allah subhanahu wa taala kagatu perkara yang paling gak kepada hamba-hamba sehingga disan Allah kebaru melabuh perkara maka yang kebaikan yang lu dan yang peroleh apabila ada yang dah jauh jadi perkara yang dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nabi ini berkata Inna lan tadaa syai'an lillahi azza jall, illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairul lak minhu Nabi ini berkata tidaklah kalian meninggalkan sesuatu perkara karena Allah kecuali Allah Azza wa Jal akan menggantikan yang lebih baik. Dalam hadis yang mulia, Jaih Kacok pada-pada Ibu Mufuhum, Ucapan Nabi SAW, Inna kalan tada'a syai'alillah, Tidaklah kalian meninggalkan sesuatu kerana Allah, Menyo Urung-dronah nana belajar daripada ilminahu, Maka akan tapami bosnya Syeikh Uunya merupakan kalimat nakiroh. Kemudian kalimat nakiroh apabila konteks nafi, konteks penafian, konteks negatif, tafsir umum, makna maknadi umum, tak cakap daripada pemahaman daripada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nubuhat tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah ino terkandung pada pada bahu perkara. Bisa saja si Rauh meninggalkan daripada perkara haram. Contoh. Si Rauh bekerja di instansi ribawiah. Terdapat riba dalam ji. Kau yang ketinggalkan perkara yang kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah lah bahawa Allah azza wa jala akan gantung yang lebih hebat. Kemudian bisa, bisa saja... Perkara yang ketinggalkan Yo karena Allah perkara yang halus yang bunuh jela ketinggalkan perkara harim karena Allah analisis kerja pak instansi ribawiyah karena Yo kepada Allah karena takut gatif Allah kemudian yang kedua tirau orang yang ketinggalkan sebuah perkara dalam keadaan perkara yang halus akan tetapi karena masalah hat yang lebih rayu yang mengubah perkara yang contoh dia si orang nak pang mesti leher tu juta pang siap-siap nam lemo to tru adik kan naning mesti adik kan limang bo mungkin lom la kopi an liga mringai udep badane wa dan sah dan daripada adik kan bak bang ya mano nak leher tu juta keun bang Udip, apa-apa luar biasa Rumah hutan Epak na, epak Jambu, nyampi dengai epak tanah wakuh Melasah Karena orang bunuh, tinggal ke Nyom nak belah matah, leher tu kita Hang gebelah matahayan Gecok pengen gebelah tanah ke. Kemudian gepegat rumah Maka orangnya opih akan tergantung oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih baik dalam keadaan yang kita belum tahu yang lebih akan kita pergi kita beliau menyimpan masalah yang lebih besar dan terkandung dalam jipi pergi ke urung-urung di yang lain sampai berapa yang boleh serta kita dan kita berlibur kita ke dalam luar kita kita kemudian kita tidak kita berjumpa kita Beda pegawai berlibur mau bergerak mohon dan co pengsan urung sini maka urung urung lagi yo adalah urung urung yang digantung oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih god. Kemudian yang kedua, ruh si di dalam ji urung urung yang ketinggalkan perkara yang berhak drog, gayan keinginkan keriduan Allah dalam keadaan yang hak drog akan dipikukubah karena Allah keperintahkan lagi yang. Contoh, Tira urung tengah Nanggeru kafi. Urung Islam tengah Nanggeru kafi. Terkadang hanya dinampakkan daripada syar-syar Islam. Azan haibih. Pakai baju yang harus uh, sesuai dengan ala wajih, gaya wajih. Urung hanya pakai jilbab dan sebagainya. Karena kadang orang yang bertakwa kepada Allah SWT hanya berat-tahan. Gukubah dana harian buno gukubah remong eh gukubah harta eh mono budaya adi -ja unangro islam meskipun hidup dalam keadaan fakir meskipun hidup dalam keadaan miskin luar biasa karena fikir gukubah karena Allah Subhanahu wa buna, Allah azza wajal akan menggantung yang lebih baik kemudian juga konteks hadis yang dengar baca buno inna kalantadaan daa syai'an lillah kalimat lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ino Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada kita tentang pentingnya ikhlas. Pujian menan karena idehna sebagian manusia yang dikubah daripada perkara-perkara haram karena mengharap pahala dari Allah. Contoh na firon muda idehnai pake narkoba. Tujuanjih bu Tujuan jihkan Allah. Bu, karena Allah, agaknya ada tipu karena maju jual masyarakat. Karena mengadili, pek dan dipagung di masyarakatnya anak-anak muda yang jerohat, maka ulang lagi yang mana termasuk. Agaknya ada pilih, sudah mesti dikubah aru kubaiu karena perkara harum yang Allah subhanahu wa taala tetapkan dalam syariat. Maka Allah azza wajalla akan nabi pahala yang luar biasa kepada orangnya. kemudian terkadang silau. Hanya kepiar kok, maksudmu ah? Tidak yang punya hanya kepiar kok, hanya gak bagi kesihatan. Nanti jebara, hanya punya hanya gak bagi kesihatan. Gaya yang karena kesihatan muda ngembekkan, karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka urut lagi yang hanya termasuk. Kemudian, terkadang manusia ini dah dikubah daripada perkara harium, karena ia cibiran manusia nyoi long kubah yoi pada perkara yang ana jelah yoi ana liku pim ruko ana liku pim ganja dan sebagainya pujimna man ada dengan ditip roy terhadap alam manusia maka urang lagi han tersung akan api thiro urang tak kala dikubah perkara haro long kubah yoi kon karena manusia akan dipukbah karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah Azza wa akan gento yang lebih gento Sehingga ikhlasnya betul-betul harusnya -betul harus nyo tatbik, harus praktek karena ikhlas merupakan salah satu syarat tirau si urung akan gederimang ibadah Ali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyatakalen. Kiban para ulama dewa, dari kalangan salafuna salih terkadang baca Al-Qur'an. Tru urung gutup Al-Qur'an e di pikiran urungian tabi apa nyo menyatakalen urang nyong kebalik badan gecoklah Al-Quran ke puji menan nya untuk menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa kemudian terkadang takalon uru-uru malim dari kalangan jamun nyan wati bengah ba pintu-pintu orang asin karena menyambatnya karena berukina karena min karena boh mena menyambatnya karena sembakolahlah di urung kasin nya pia nya gerusoh so yang juk kepada get Saya asai kepada pengau saya tapi enda makan nya nyau cerda Zainal Abidin telah firor kepada anang Ali bin Abi Talib radhiyallahu an hala ide puli menyusia sampai ke nya meninggal di nya meninggal baru terdengar dengar li kaum muslimin berasa oh barang enda tok-tok li urung kasin berbicara li meninggal tanah Abidin enda tok li barang oh rupa manusia baru sadar perasaan yang juju berkon bantuan urumah-rumah kaum muslimin yang ngian Zainal Abidin ini tak ada nyawa berbeda luar biasa daya ajou bru guru ngasin sabo hempang ba manok sabo kotak dang betulam dang betul ba urang yang sebar ba media-media sebar genu sebar ke di bantuan pada cek 150 lebih dan p3 je o mungkin tu ur urai gigi dekat dia bronalam toka di dua ton kuyu dekat Akhirnya akademi mion zero urang jaga kelasan kepada Allah azza wa jalla luar biasa sehingga baca kitab hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sabatun yudilluhumullah fi dhill illa dhilluh nadijo bogolangal ne gnaung ni li Allah subhanahu wa taala di mana orang yang ada naungan kecuali naungan Allah Mereka tak dijubah ulangan urian Adalah urung-urung yang ikhlas mandum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pemimpin yang adil Kalian ada pu kepemimpinan Yang merupakan sahabat wenang yang luar biasa Pu yang kepegat membayangsi yang anjut Akhirnya pergi kerana ia kepada Allah karena ikhlas ke pu yang kepegatnya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Gepi kemudahan kepada dia Begitu juga asyirawan muda Yang kalian ada pu mandum Masa muda yang merupakan Masa panah, tagrup kuno, tagrup kudih. Ina menan, agam menan. Akan tepi karena sebagian mudah ya li li bubuk menan. Karena bak kuburah na'ya tulih. Khusus untuk urun doha. Karena na'ya mudah na'ya meninggai siit. Sehingga haji hana'ya pegat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yoi Maka Allah azza wa jala akan beri kemudahan kepada ni. Dan seluruh jih daripada hadis tentang tujuh berulangan yang genahunyi li Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyawal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah Tak ulang kalau kita buat hadis dulu Kerana kita dah berkata dengan hadis Kau dah berkata dengan Hikayat-hikayat yang Hana jelah Kita da hadis dah da baca. Jelah dah tak Soh riwayat Dari soh sahabat jelah hadis Hadis suhae yang berkata oleh para ulama Kita nak payah hari Tak baca dongeng-dongeng yang sudah payah manusia Tapi payah manusia je dengan hadis Kan dengan dongeng Tak pegah cerita Tak pegah cerita je Bada ceng tu Hana Hana kesimpulan. pada cek nanti, Hana riwayat. Nyo, Hana riwayat lagi. Kerana nyo adalah perbuatan yang larang. Tapi apabila dia dah pihak manusia, tak berjelaskan dengan hadis Nabi. Kibar nama beberapa sahabat Nabi SAW, ke dengan hadis Nabi SAW, ke klik luar biasa. Jadi, hadis minta, ayat Al quran minta, yang kajit tu dah pihak manusia, nampai ahli cerita-cerita yang lain. Nabi SAW dahulang dalam hadis, Inna kalan tada'a syai'an lillahi azza wa jal, illa badalakalllahu biha khairan min tidaklah si rawur meninggalkan sesuatu perkara kerana Allah azza wajalla kecuali Allah subhanahu wa taala akan ganto yang lebih elot inna konteks hadis badalakalllahu bihi khairan min maksud Allah azza wajalla akan ganto yang lebih elot jadi si rawur meninggalkan sebuah perkara kerana Allah maka Allah ganto lebih elot pupu dengan ganto oleh Allah ya terkadang perle ada depu Allah Subhanahu Wa Taala gantoh sebuah perkara yang semisal contoh tiroau rung barokah mizu gugurkan dalam tiro si je gusabut sebagai hana merumpak gusalah belum membawa wate kadangkala -kadang hana jamaah Ikan ke fikirnya, perkara ayah nak mungkin leh untuk terlenjol Ke no. belah ada gerbak sepoh Iyak mengkat dia pun mesej putu putul bumbu dan sebagi haji Wajem lahajem, semayang menumpuk dan sebagi haji kan Ayah mesej, mesej cerita lagi ni, no. menyona Kemudian, dalam keadaan Peng lebih leh ke yang kedua ayah dalam keadaan watih lahajem Karena bunuh yang kubah perkara ayah Nyawa sebahagiannya mungkin membuat luna le kepada Allah. Tak mengkak yang lehji muda-muda. Watir jauh mampu, watir semayam mampu. Maka terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala gebi penghasilan yang luar biasa kepada orang yang lebih lembam. Atau kadang-kala Allah Azza wa Wajal gebi keberkahan harta kepada orang yang, meskipun mengkak dipeluhum luar tuh berbeziro. Mengkak pun orang no ser tuh berbejo. Kadang-kala ser tuh lebih berkah dan berkahnya merupakan perkara yang luar biasa. Berkah perkara yang. Luar biasa Tingkat terkadang orang Memiliar penglangkih Mertuh miliar penglangkih Akan tapi Hana api ketendangan Macut Bapak Terkadang tak kalah Tiba-tiba kampung-kampung ni Orang-orang Ncik ni Aja pun Anu Kenam luar belah Bud Kejap Oblang Kemudian Tak kalah Udik Putenang luar biasa Asa ikan malam Kampak juga Nak mit Luz war semayang, but mendung. Manwablah haba ni. Tapi tak kalah yang tahu sebagian orang. Motor ke belah kan ni. Nyo je pesawat-pesawat ke belah. Akhirnya dia keluarga. Pak orang yang ada masa ide ibarat. Ini orang yang ada ide mu. Akhirnya. Jadi ketenangan lam yohana. Ketenangan lam hati daya kau yang ada piciran orang yang gembira berkah Ali Allah Subhanahuwataala udah luar biasa. Dia ingin terlihat dunia. Orang kafir adalah orang, -orang yang gembira doanya Ali Allah naikkan kamu mohon. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkah dalam sebuah hadis. Bos aja orang, orang kafir. Jan adalah pujuk adunya ad si jenul mukmin wajan nanti kafir. Doanya adalah penjara bagi kaum mukmin. Dan surga bagi urung kafi Terkadang Kibad dan kalan urung kafi Kebih Allah luar biasa Lajah nak payah dah pegah Di mana dah pegah Nah daripada Tak kalan Urung, -urung kafi Yang menjadi Artis Menjadi aktor Begah hidrol Kurkoben Gebi ketampanan luar biasa Gebi harta Gebi daripada Pupu yang diinginkan Kain tepi akhir udit pu Kerana ayah bikin duya Bunuh diri Menang gelang-gelang kapi yang lain Dalam keadaan Gepi Allah subhanahu wa ta'ala Luar biasa daripada dunia, Kain tepi puji ahna denang Sehingga sebagian wajih Bunuh daripada diri Kemudian yang kedua Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala Gendol yang lebih hekat Meskipun Perkaraan kan perkara sejenis Sekipun perkaraan kan perkara sejenis Contoh Ziraulun si kaga berkeluarga Kasi peluh tahun Hanya nak admit Maka bapak-taboh Gek yang berubah daripada Sabuh perkara yang harum Contoh Hanya nah, lalu kerja misalnya, Bapak depan-depan yang Hanya jelas daripada Pendapatan jika Maka setelah daripada teori dekalan, kahna libut sebagai hajih membuat yang susah, maka kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala gantung yang lebih agaklah meskipun pekerjaannya jenis, Berapa minggu kemudian, daripada ke, kahna daripada permoh kah? kahna daripada anak min. yang sebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kelihatan, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala, hanya gubi kepada gata yang perkara secara kasat mata de yang perkara yang ke, Akan inda pi pelian de pemendung Allah Subhanahu wa taala getun kejelekan kepada gata Allah hangebi kepada gata yang perkarayan karena gedepu li Allah Subhanahu wa taala perkarayan akan mencelakakan de sehingga benar pemikiran dalam pikiran de long hana leku puput-put haram tapi long udi dalam kedangan sin Kutahingai teyumudum. Mujuk Allah subhanahu wa ta'ala terkadang lebih teyum kaya bisa saja teyum ingkar kepada Allah. Allah sayang ke kepada teyum. Dengar teyum kebilang keadaan udib langkah-langkah sin. Mereka sebutkan sebuah kisah. Jamun Nasirul Raja yang berperang dengan kerajaan yang lain. Maka Raja yang tahu dan dekoh daripada Anik Jaro Raja yang Raja-raja, ulam dalam keadaan pengis ke dia kerajaan. Ia pernah menteri. Kenapa tak? Cerita itu, Talu dalam perang, Tukuh di jara-raja. Kenapa pernah menteri? Wahai Raja, Tukuh di jara-raja ini, merupakan kebaikan bagi Rona. Pengis Raja, Kenapa kebaikan bagi Lung? Ini. Talu dalam perang, Tukuh di jara-raja. Kerana Raja yang ikut? Wahai pengawal cok peranan menteri, Pertama lah penjara kepadamu dalam penjara Khalifah Perdana Menteri. Drone di dalaman penjara nya merupakan saboh kebaikan bagi lung. Keesokan harini rajanya hobi berburu. Sehingga. tro tu bahasa poh dempat yang urung landempaknya urung menyembah arwah mandu. Urung yang menyembah arwah. Di drop di pengawal raja punu no, sembelih mandu diperuntukkan kepada Arwah-arwah suci awak semua arwah yang dengar tengah raja yang serotik Wati ia persembahkan raja yang kepada Roh-roh leluhur wajih yang Kamati Ika oleh pimpinan wajih Yang orang putih Yang pantas untuk dia Peruntukkan kepada Roh-roh urung wajih yang Kamati Wati Gua diraja pun Putih Pernah menteri Terpotong daripada jari jemari marilungnya, ini merupakan sahabat kebaikan bagi lu Untuk kerajaan daripada menteri, betul kata apakah Kutuh daripada jari je marilungnya, ini merupakan kebaikan bagi lu Drone baron apakah letih lu pertama, roh dalam penjara, ini kebaikan bagi ron, Apa kebaikan man bagi ron. Wahai raja, apabila roh dalam penjara, nasib lu sama sebagaimana nasib prajurit yang lain Kalau ikut ron ni dari lu akan ikut, sebagaimana paduri don yang kamu meninggal tinggal tetap perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita yang merupakan perkara yang paling god sehingga beg kita ni habis membacut untuk berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hadis yang saya baca sayo nah daripada kisah dan kali dengan pemandum Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalah disebutkan sebuah perkara yang kendari rohkan tepi dari Allah. Allah mengatakan, وَمَا يُنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُحَىٰ Sungguhnya Muhammad tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Akhirnya Nabi beliau berbicara dengan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan pu yang ngeperah dari Nabi SAW terjadi. pu dari zaman ilai, ataukah bak masyarakat ini. Pasti terjadi. Certa yang puhun. Urung-urung muhajirin, tak kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saya perintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Uluh muhajirinyo yang dari Mekah ketinggalkan harta, ketinggalkan daripada keluarga, bejak ke di Madinah. Dalam keadaan baje dobat debuh membasah dia. Han ada puwele dengan Mekah di. Akhirnya tapi kerana yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala gubah karena Allah Azza Wajal pu yang kebalah oleh Allah. Uru-urung kafir Quresh taluk diperang dengan kaum muslimin. Kemudian Mekah bunuh yang kajut daripada kota. Uru-urung kafir bunuh gecoklah dan menjadi daripada kota kaum muslimin. Kan iknan menteng. tiba balasan yang lebih lah Allah subhanahu wa ta'ala kepada uru-urung muhajirin. Allah azza wa jal kebuka doa kepada urian, urung Tak luk daripada nanggarur maunyi taklu di peradanganro Persia taklu di peradanganro danro kopi sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang menjabat sebagai khalifah menjabat sebagai raja urum muhajirin pada saat Umar urum muhajirin urum Mekah yang berangkat dengan Nabi SAW alaihi untuk berhijrah gua anje kerja terperleh dunia di bawah akigen pada saatnya Allah ganda yang lebih agak kemudian yang kedua Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Nibak saboh ro goyan. Terluputi salat di petang hari kerana lalai dengan kuda-kuda. Maka kuda-kuda yang bunuh gukoh. Ngsembelih ge bagi ki kaum muslimin. Nyog ge sembelihyo kerana Allah Subhanahu wa taala. Bek li lalai kan, den. Tinga pu ganto li Allah Azza wa Jalla kan raangian. Gantung oleh Allah subhanahu wa ta ta'ala angin. Yang hosil gejah kan, maka kaimah kan. Allah gantung yang lebih agak. Kan? Kemudian, kisah selanjutnya, kisah Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Aisyah radiyallahu anha, salah seorang orang yang paling gemar bersedekah. Yang nibak seorang orang, teruk daripada orang dengan sin bagaian. Ina lakir daripada makanan. Maka gejuk tu kira roti. Yang rutih kan, guna buka puasa kerana karena orang yang enggak puasa ikhlas pembantu yang menunjuk nyu kepada gian ya, maka rohana pun de buka puasa. Kadepi kerana aisyah radhiyallahu taala nasi yang gejuk daripada harta kepada kaum muslimin Cok yu tinggalkan doa Allah di saat kena buka puasa tu urung gemeh daripada daging kepada gian ya. Allah gantoi yang lebih kan. Begitu juga kisah selanjutnya Ayu al-Ikhwat al-Kiram Rahimani wa rahimakullah Kiban sirawah yang meninggalkan sebuah perkara karena Allah Allah gantung yang lebih hegat Nah sebuah kisah Sirawah pemuda yang salih Sirawah penuntut ilmi Duangan Sirawah Anak gadis yang cantik jelita Anak gadis yang cantik jelita yang Ji bak sabuh roh doang emak ayat perjalanan Sehingga Ani miknya, melayu bahasa diao terdesak. Gak ada mai, mai kag berangkat gede, kagowo di kampung bahasa diao. Ji mendengar dengai tempat yan. malam loh. Kipan cara yo. Karena beda. Melayu jamun, hana elhertu beda no tak. Tidak mahu tidak no. Tak i elhertu, tawo kampung melayu jamun hana karena padang besir. Karena kamalam loh dikala anda oleh urinan anda, na ada pada saboh lampu, sabuk cahaya kemudian tu daripada urinan anda, bak rumuh yang nak cahaya pun bahawa kala Nazirah anda muda dengan anda pada kitab dengan mulang masalah anda anda tengok-tengok pintu waktu buka pintu, terkejut anda muda anda Nazirah urinan anda yang tarik luar biasa Icerita tentang keadaan Roy wahidanya luh nak mukelaw kan perjalanan takut diganggu oleh manusia kemudian di padang besir tengah malam Nazri galana yang najih nebi loir Moron maka pemuda bernompi karena sayang katuk di peihde urindangnya dalam bar mukian sehingga geco tu tirai kemudian gepegat dari bayang sate lagi sabuk kamu amfimnan dari tirai wahidanya dalamnya pemuda itu di luar Kemudian baca ayat daripada kitab broi. Tinggal di syaitan. Ia goda daripada pemuda bunuh untuk berzina. Luar biasa keimanan mereka pemuda yang luar ayuh al ikhwatul kiram rahimani wa jami'an. Dua ro doa. Urineng uraga. Hana menghalangi kecuali kerana ay kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pemuda pemuda. Boh 12 malam ia berangkat je uji kerana rumah inang, ni Ia jelan-jelan dan sebagainya Ia pegat perzinaan dan sebagainya yang luar biasa na Na'udzubillah Kedapi pemuda beno, Dalam keadaan Dua ia tak lah Anaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pemuda di saat turk syaitan Ia godai supaya haji untuk muzina. Ia coklilin pun Ia tak jara roi Ia kita boleh tengok dia punya para ulama jamun di saat kekali hapui sebagian kekli. Tengah ke apa yang neraka? Yuk, mungkin dah kali hapui, tengah dia nyongkut datut pah. Sangat berbeda dengan para ulama jamun. Sehingga para ulama jamun betul-betul kekli. Kibanku, tayo. Getut li Allah subhanahu wa ta'ala dalam rekaan tayo Adapun manok lemoh yang saya panggang Langgunaan je kan mati Baru saya tak goreng je Baru saya tak masak air Saya geta oleh Allah Langgunaan dia tinggal para ulama sebagian klik Sebagian para ulama Bersedih tak kala-kala Keadaan lagi Bagaimana mudah pun Ilai ujadai upaya tinggalkan ke Allah subhanahuwataala Supaya pedih tak daripada Apa yang neraka Wainah-benah kala Dalam Dibalik terai Gawah nak mudah Bagaimana mudah Bak matauro ka menyambatanyo kai ka meninggi Pemudaan i mahoy urina nangnya dauri nang ampi guna berangkat nawo Iwo dek urina nangnya di rumah cerita bapak ai keadaan yang dialaminyo Wa de gede bapak Pak Ali pi langsung berangkat gejak udempaknya kena merumpak syekh yang di kota yang ulama ri ai di Kepegah dikluh mencari seorang pemuda yang hitam daripada Pak Jaruh. No. Maka syih bahawa orang yang langsung gemukai Tungguh diantara orang kata mandum jaruh. Maka dia tengok dijaruh, Pak Jih hanya hitam seorang. Nah, saya orang yang hanya tengok jaruh Yang ternyata yang keyang ke pemuda buno Dan pemuda buno pergi gemukai oleh syih Kemudian ke puteri dengan Dan Pak Jih pergi ke, pe -ke pernikahkan Orang yang cantik yang buno, bunuh pemuda yang soleh buno. Tak kalah iban dengan toli Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih hebat sehingga abai ragu pih memacut tak kala dak ubah daripada perkara haram meskipun tayar butuh tu 80 darjah yang berkol mungkin kena nasi yang berkol mungkin tayar setelan tinggi kena motor dan begaji ini tayar payah ada air bercak dia dia mengakap pun tapi perle ada depui dengan mendung bos Haji yang merupakan sebuah takwa yang luar biasa yang yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa mah pandangan manusia berbeza kepada you, yang yang diingat itu pu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kepada mungkin di bak malam yang bahagianyo belum sudah iano mendatang apabila na kata-kata lun tuan yang salah lekemah ah, kerana manusia hanalipu daripada kesalahan iano mendatang Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum wa